ז'אן ופונטי, למיראז'. השבוע, לפני 40 שנה, בפינה לשיפוטכם, במצעד הלועזי בגלי צה"ל, זה מושג שם, הקטע האינסטרומנטלי הזה שכאבור כמה שנים שלמה ארצי השתמש בו עבור שינויי מזג האוויר. ז'אן ופונטי, מיראז'. עכשיו של uh, ז'אן לוק פונטי, מיראז'. כן, אנחנו ניפרד לנו ככה מז'אן לוק פונטי, כי יש עוד הרבה הרבה הרבה דברים טובים. אנחנו חוזרים לשבוע הזה ב-1968, לפני 50 שנה, מקום שני במצעד האמריקאי, להיט של הקטבוקסטופס, שהסולן שלה היה בסך הכל. שהסולן שלה היה בסך הכל בן 17 וחצי, כשהשיר הזה היה הלהיט שהיה. הוא לא היה צריך לבכות. Cry like a baby. טוקסטופס, קריי, לייקה בייבי, בוכה כמו תינוק, באמת שלא הייתה סיבה. השבוע לפני 41 שנה, במקום הראשון במצעד הלועזי של כל ישראל, חמישי בגלי צה"ל, היה להיט בינלאומי לגמרי. זמר שנולד בהולנד בשם זיקפריד דנבור. הוא הגיר לספרד, עשה שם קריירה יפה, שר בספרדית ובאנגלית, תחת השם... טוני רונלד, וזה היה הלהיט הגדול ביותר שלו, ואין שום קשר לביטלס. הלפ, טוני רולנד. וזו הגרסה הספרדית לשיר הזה. סנדה מאס, כרקורדנדוס ופורמדיה מאס. סומוס אמיגוס, אסטניניה, איפור אסור תבידו, איוטה מאסטנציה קונטיגו, בויה סליל, רייטס דמונדו, מכירו סנטי. הילפ, היהודה כן, אבל אנחנו לא נוותר גם על הגרסה האנגלית, שהיא היא שהייתה הלהיט הגדול בעיני היא. אבל קודם אנחנו נבטל את השיר הקודם, כי אנחנו הרי לא צריכים פה שניים, נכון? או שאתם יודעים מה, בכל זאת נשמע את היהודה uh, מה. נשמור את הלפ באנגלית להזדמנות אחרת. ותראו, הנה פתאום צצה הגרסה האנגלית. אז הנה, טוני רונלד. בגרסה האנגלית ל-הלפ. קיבלנו שתי שפות בשיר אחד. The light of my world when sunshine is gone Go off when every bell and knock on its door No one but me in this place anymore I'm screaming like hell but nobody טוני רונאלט, help, get me some help. צודק. כן, אנחנו נשארים באותו מצעד, אותו שבוע, 1972, אבל אנחנו מדלגים מספרד לאיטליה, לשיר שהגיע ישר מפסטיבל סן רמו. הוא שם במקום רביעי, והשבוע, לפני 41 שנה, הוא היה במקום השישי ב... מצד הלועזי של כל ישראל, ג'אני מורנדי שר על מה שכולם צריכים לעשות uh, בשעות האלה. ואדו על עבורה הרי, שזה הולך לעבוד. <עד> למי הקנסונרה? קוויסטה כווי צ'רטולה טרה קוסטה פתיקה סנפרי די ביור סנפרי די ביור צ'רטולה טרה אקומי אונדונה אוניסטה ג'ונל קמביה לגונל ג'אללה דסטאטה גרנו מאטורו רוסה לאוטונדו, וינו שיקולו, אבר דה אוליבה, שגיילה נימברנו, הפרימה וראסי וסטר אסר. ‫לשעת הכל ירמה. ‫-בן אלסטאטי, קול סילה רוזה, ‫ויבה לא ספוזו, ויבה לא ספוזה. ‫ביוסיפה נוטה, פיומין נאמורו. ‫מאקוואן לא הג'ורנו, דופיו עבורו. ‫לבורה כל סול, לבורה כל ונטו. ‫סיפרתי עליי... si torna al tramonto ma con la luna e il cielo sereno mi stendo sul cielo amore ג'אני מורנדי שהלך לעבוד לפני 41 שנה במצעד הלועזי, לכל ישראל, רשת ב', כמו שקראו לזה אז. ופופ איטלקי תמיד מזכיר לי את ה-Tremelors, שכמה מהלעיתים הגדולים ביותר שלה אה, היו במקור איטלקי, מול למשל סלנליו לאבי. אז השבוע ב-1970 התפרסמה במעריב ידיעה, בזו הלשון, להקת הפופ, הטרמלוז, שתופיע ביום העצמאות באצטדיון רמת גן, נתבשרה, זה במרכאות, כי חבריה יוחרמו על ידי מדינות ערב אחרי שהוכנסו לרשימה השחורה בגלל הופעתם בישראל. אבל הטרמלוז לא נרתעו ולא ביטלו את ההופעה וכל הכבוד להם. אפשר גם לומר הללויה, או אם תרצו, הלולה. הלולה, הלולה, להיט שלהם מ-1968, וכמו רבים הלהיטים של הטרמלוז, גם זה קאבר, לא לשיר איטלקי, דווקא למוזיקאי אפריקאי בשם דאודי קבקה. אז הנה הטרמלוז, הלולה. You have the courage to name the day Be careful and listen, whatever I say You take a big trouble and have to pay It's so enough Say it but hard to do before you can raise a good family you have to make love in harmony so in when they went back it's so in there טרמלוס, הלולה, הלולה. אנחנו חוזרים אל 1978 השבוע, וגם השבוע, לפני 40 שנה, כמו בשבוע הקודם. בלעיתון המשיכו לכתוב על הזכייה ההיסטורית של ישראל בתחרות האירוויזיון עם אבאניבי. אפשר אפילו לומר שהעיתון היה קצת יותר נרגש מהשבוע הקודם, אפילו. אז הנה ככה נפתחה הכתבה. בעומדנו כך, מול לוח הניקוד בפריז הדבויה, היינו כחולמים. כי מצי... מציון תצא תורה, ודבר הפופ מירושלים. לשנה הבאה בירושלים הבנויה. וכל מי שלא אמר בפסח הזה שלושה דברים, לא יצא על ידי חובתו. פסח, מצה, ומקום ראשון באירוויזיון. סוף ציטוט. כן. אז הזכייה במקום הראשון הפכה את יזהר כהן למרואיין ואורח מבוקש בתוכניות רדיו וטלוויזיה באירופה. מפריז, יום שני בבוקר, התחרות הייתה במוצאי שבת, אז ביום שני בבוקר יזהר ושלמה צח, המנהל האישי שלו, טסו להשתתף בתוכנית טלוויזיה בשוויץ. כעבור יומיים כבר ציפו להם בלונדון, באולפני ה-BBC. להופעה בתוכנית הלהיטים Top of the Pops. איזר כהן ולהקת Alpha-B, כך קראו שם ללהקת א'-ב' שלו. הם הקליטו גרסה באנגלית לאבני בי, שגם אותה כתב אהוד מנור. אז הסינגל הזה נכנס למצעד הבריטי ב-13 במאי. סינגל ראשון מאז סינדרלה רוקפלה של אסתר ואבי עופרים, סינגל ראשון של... זמר ישראלי כלשהו שנכנס למצעד הבריטי. טוב, והבאניבי הגיע עד למקום העשרים במצעד ויצא אחרי שבעה שבועות. הגרסה האנגלית, הבאניבי, נורית הירש, אהוד מנור, יזהר I was a little child My days were happy כן, זה נשמע בשפת הבט בכל שפה שתרצו, גם באנגלית. ביומיים לפני, לפני האירוויזיון, בלייטון התפרסמה כתבה על המשתתפים, כמובן מבוססת על חומר שנשלח מפריז, אין אינטרנט אז, כן, 1978, סומכים על חומר כתוב. שם הזכירו בין היתר שאת נורבגיה ייצג ג'ון טייגן בשיר מייל אחרי מייל. וכשהמשלחת הגיעה לפריז, משלחת ישראל, התברר שמדובר לא בג'ון, אלא ביאן, יאן טייגן, שהיה במשך כשנתיים חבר בלהקת האריות הישראלית. הוא סיפר לעיתון שישראל מבחינתו היא, ואני מצטט, חוויה שלא אשכח לעולם. ככה הוא אמר. טייגן גם סיפר שדווקא אחרי שהוא חזר לנורבגיה, מישראל, הוא נרשם לאולפן, אה, אולפן לעברית. הוא היה אולי ה... לא יהודי היחיד מבין התלמידים, וגם אחד משני היחידים שסיימו בהצלחה את הקורס. הוא אמר, רוב התלמידים לא הצליחו אפילו ללמוד מה ההבדל בין מה השעה למה שלומך. טוב, יאן טייגן גם נכנס להיסטוריה של האירוויזיון, ולאו דווקא בגלל הקשר הישראלי, אלא בגלל העובדה המצערת שהוא סיים במקום האחרון עם אפס נקודות. אז הנה מיל, את המיל, מיל אחר מיל, יאן טייגן. והאמת היא כששומעים את השיר אתה לא מבין למה אפס נקודות היו באירוויזיון לאורך השנים שירים הרבה הרבה הרבה יותר גרועים מזה. יכול להיות שזה בגלל נורבגית, לא יודע, אבל הנה ינטייגן. טוב, את הג'ינגל אנחנו נשמע כבר אחרי השיר הבא. אנחנו נעבור מפסטיבל אירופאי גדול לפסטיבל שלנו, פסטיבל הזמר והפזמון, שהיה בשנות ה-60 וה-70 האירוע הבידור החשוב ביותר של יום העצמאות. ב-1970, השבוע במעריב, כתבה לקראת הפסטיבל, או יותר נכון, כתבה על, על זה שזמרים פופולריים רבים החליטו שלא להשתתף. אריק איינשטיין ביניהם, שבפסטיבל תשכ"ט שער פראג, והקהל לא כל כך פירגן, וכנראה שזה מאוד העליב אותו, כעבור שנה, כאמור, השבוע לפני 47 שנה, אריק איינשטיין הסביר למעריב מדוע לא השתתף בפסטיבל. הוא אמר, לא פנו אליי. אבל גם לו היו פונים, לא הייתי מסכים, ואני מניח שהם ידעו זאת בעצמם. אינני חש כל רצון להשתייך למעמד המביש הזה, המביש. זה יכול היה להיות פסטיבל אמיתי של מיטב הזמר הישראלי שנוצר בשנה החולפת, אך זה לא כך, זה עוד מצעד פזמונים, וזה עוד יותר גרוע ממצעדי הפזמונים שנוצרים באופן קבוע במשך השנה. זהו מעמד הנעשה ללא אהבה ומוזיקה. צריך בראש ובראשונה לאהוב. כדי למצוא חן בעיני המאזין שבעולם כותבים מוזיקה בדרגה הנמוכה ביותר שלה, זה אכפת לי, ולכן איני מוכן לקחת חלק בפסטיבל. ואריק איישטיין אכן לא השתתף בפסטיבל הזמר תשל"ד, 1970, שנכנס להיסטוריה בגלל שני דברים. א', המופע, המופע הרומי של... הגשש החיוור ומים לדוד המלך, והזכייה של חיילצ'יק צעיר מלהקת חיל הים, שלמה ארצי, ששר פתאום עכשיו, פתאום היום. אבל כשאריק איינשטיין השתתף אה, בפסטיבלי הזמר בשנות ה-60, הוא זכה אה, שנתיים רצופות, ואנחנו נשמע את הזכייה. 1966, הוא שר ליל סתיו. וזהו אריק איינשטיין עם הבריטון הנפלא שלו, בסגנון שכעבור כמה שנים הוא התנער ממנו לחלוטין, אולי אפילו התנכר לו, אבל אז, ב-1966, זה היה להיט רדיו ענקי, זה שיר יפה, לא עד היום בעצם. ורוח תרב, ki a cholemor zaha anožkettá zotwangína šeceba šsta Ješnígóše o minhasta Um mare metare zaha It's from a new dream, A夢 that we forget, and will this champions continue. Shema her ever kohar nola <laughs> Shola her She's a She's a She's a She's She's At She's a She's a She's a She's a She's a She's a You're a گو ش من او ش فر نخ فرخت מחדש. כן, אריק איינשטיין. או כמו שהתקווה 6 אומרים, אריק איינשטיין הגדול. כן. אה, טוב, אריק איינשטיין... Uh, באופן טבעי אנחנו יכולים uh, להמשיך איתו לבני אמדורסקי. אריק ובני, uh, יחד עם uh, יורם גאון, היו שלישיית הגשש של החיוור, אחר כך יורם גאון נסע לארצות הברית, ו... ואז בא ישראל גוריון, חברו הוותיק של בני בצמד הדודאים. השבוע ב-1972 בלעיתון, שאלות אישיות לבני אמדורסקי, אז הוא כבר היה שליש הטוב הרב הנערה עם ישראל וג'וזי כץ. אז שאלו אותו, איך באמת נולד צמד הדודאים? אמדורסקי סיפר שהוא היה נהג של משאית מק דיזל, אבל מאוד אהב לשיר. גם לימד את עצמו לנגן בגיטרה. את ישראל גוריון הוא פגש דרך חבר משותף, שהמליץ על בחור ש, ציטוט, יש לו קול יפה, הוא מחכה זמרים בצורה נהדרת, וגם מנגן קצת על גיטרה. אז בני וישראל נפגשו והתחברו, ואז הם גם עלו לראשונה לבמה במועדון התיאטרון בתל אביב. ו... השאר היסטוריה. והדודעים מאז שנות החמישים ועד מותו של בני ב-1994 הופיעו והקליטו, התפרקו והתאחדו מספר פעמים. בני אמר, אם לא היינו נפרדים, היינו ממשיכים לדרוך במקום וזאת לא רצינו. כשישראל ואני מתאחדים מחדש, זה כאילו פגישה בין שני אנשים חדשים, שבכל זאת יש להם מכנה משותף. בכל פעם שהם מבקשים מאיתנו להופיע, אנחנו עולים על הבמה ללא כל הכנה. ושרים כאילו לא נפרדנו מעולם. ב-1962, הדודאים הוציאו את התקליט צריך לשמור על כושר. שירים שהוקלטו לתוכנית הרדיו דורי ומי עוד. שיר הנושא הוא במקור באנגלית, שיר של דייווי גראם, שנקרא סקילט. מאיר אריאל כתב את הטקסט העברי, טקסט אריאלי כזה, הנה דוגמה. ובכן, אני יורד העירה, אני קונה קנקן של בירה, לתת אותו למירה. שתהיה לי מתברווזת כל הזמן, מתברווזת ומגורזת כל הזמן. צריך לשמור על כושר. עד בוטיים. I'll be right <laughs> back. I'll be right back. I am in between you I am blind I am blind so I feel et cetera I have my heart it is all the time. כל הזמן. ככה אני אשמור על כושר, אני אשמור על כושר, ככה אני אשמור על כושר כל הזמן. וככה הם שמרו על כושר כל הזמן. זה המקום וזה הזמן להזכיר לכם שאנחנו ברדיו 106 FM, רדיו קסם, לעיתון קום. כאן אהרון מורג, כאן אמירה מורג. כאן אמירה מורג. כל חמישי בבוקר. ואם אמירה כאן, זה אומר שאנחנו הגענו לפינת המפיקה בוחרת שיר. פינת המפיקה מתערבת. אז מה... נו. אני חושבת שרק הגיוני מתבקש וטבעי שנלך על ישראל גוריון. ברור. ולא רק בגלל שמיקי אשתו חברה שלי בפייסבוק, שכותבת פוסטים מקסימים ורגישים. בגלל שמדובר ב... בישראל גוריון. בישראל גוריון, והוא מוכשר אימין, והוא נדר והוא מקסים. וזה מתקשר לנו לשיר הקודם. אגב, אני חושבת, הוא עדיין מופיע עם הבן של בני עם אסף, וזה, כי... אני לא יודע, של... הם הופיעו ביחד בזמנו, נכון. כן, עם אסף אמדורסקי. שנכנס לנעליים המאוד גדולות של אבא שלו. כן, מאוד מאוד גדולות הנעליים של בני אמדורסקי. אבל אנחנו בישראל. אנחנו בישראל, גוריון, שותפו ספ... הנאמן בהחלט. של בני. ובוא ספר לנו איזה שיר בחרתי. אה, עכשיו אספר. ברור. טוב. את, אה... אז ראית את כל השירים שיש כאן ובחרת את השיר של ישראל שנקרא... לי לא אכפת. לא בגלל השם של השיר, אני מניח, אלא בגלל שזה ישראל. ובגלל אה, שכן, לא, לא, לא אכפת לבחור בשיר הזה. קסם של שיר. טוב. והשיר הזה גם uh, סוגר לנו את פינת... Uh, מה, לא, לא, לא מה זה הכל, אלא את פינת קאבר ללא כיסוי. אוקיי. Okay. Uh, זה שיר של הביטלס. יפה. אין שום קשר mm -hmm. בין המילים העבריות שכתבה דרורה חבקין למקור. אות שרון גדול. אז הנה, אתם כבר תזהו. ותהנו? ישראל גוריון שר הביטלס. זה מתקליט שיצא לפני... Uh, הרבה, 1966. וישראל גוריון מוזמן להתארח אצלנו מתי שהוא רק ירצה <מת>... במעדן ונעיל. מתי <מתישהו> שרק ירצה. לילייך. many <laughs> <אז> לא, לא אכפת. לא היה אכפת לו. לא. ולא היה אכפת לאף אחד, האמת, שלוקחים שיר של הביטלס ועושים מזה מה שעושים מזה. אבל זה נחמד, זה נחמד. טוב, אנחנו חוזרים אל השבוע לפני 40 שנה. והייתה תמימות דעים בין עורכי המצדים הלועזיים, לפחות לגבי שמה של הלהקה. electric light orchestra, אז קראו לה כאן תזמורת אור החשמל. עכשיו לגבי הלהיט שלה, שהיה במקום השלישי בגלי צה"ל, בתשע עשר ברשת ג', פה כבר היו חילוקי דעות יצירתיים. בגל"צ תרגמו לאישה דוברת חלקות, שזה הרבה יותר הגיוני מאישה מצועצעת. כמו שקראו לזה ברשת ג', ובכל מקרה, sweet talking woman, yellow. הנה. הלו, sweet talking woman. טוב, עכשיו אנחנו אה, לפינתנו הלא קבועה, אבל אהובה. מה? זה הכל? להקות וזמרים של להיט אחד. הפעם להיט אחד בינוני, לא ענק, אתם אולי זוכרים אותו. ויש כאן גם קשר ישראלי. שר אותו אה, זמר ומוזיקאי בשם ריצ'רד מייל. שעשה את עיבוד המיתרים לקטע האינסטרומנטלי של דורן דוראן, האלבום הראשון, הקטע שנקרא תל אביב, שסיימון לבון כתב לילה אחד על חוף תל אביב שהיה בישראל, תקופה קצרה, כמתנדב בקיבוץ, אתם זוכרים את הסיפור הזה? אז ריצ'רד uh, מייל אומר את המשפט שכולנו מכירים, להיט אחד. זה כל מה שעוד. tell you it takes two to tango but it's too late to teach you to dance it takes two to tango oh baby baby baby oh baby baby baby oh baby won't you give me romance It didn't rhyme, our music, it seems so false Let's take one more chance, I'm trying to dance Hold me, slow down, let's waltz You kept me waiting far too long You never sang your loving song Did I ever tell you it takes two to tango? Oh baby baby baby oh baby won't you give me Romance Let's tango You give me romance and take the לוקח, uh, צריך שניים לטנגו, זה, זה מה שריצ'רד מייל uh, שר, והוא uh, יודע על מה הוא שר. זהו, אנחנו uh, הגענו לסיומה של עוד תוכנית של לעיתון קום. שמחתי להיות כאן, אני מקווה ששמחתם אתם להיות איתי. תודה רבה לאמירה שהפיקה, תודה רבה לדותן הטכנאי שבלעדיו שום דבר לא זז כאן באולפן. אנחנו נסיים עם שיר ש... קודם כל יש לו שם שמתאים לסיום. הוא כבר היה במקום הראשון בהולנד, והמקום שני בבריטניה, במקום 13 בארצות הברית, והשבוע ב-1969, במקום החמישי במצעד הלועזי של כל ישראל. שיר שהפיק וכתב פול מקרטני, למרות שהקרדיט כרגיל ניתן ללנון ומקארטני, מרי הופקין, אומרת להתראות. גוד ביי וביי. תחזרו אלינו בשבוע הבא. ביי.